27 липня 2021 року У молитві Голі доходить до місця, коли зазвичай повідомляє Богові, що сум за білом Годжесом не минув, аж раптом всесвіт кидає їй ще одну мотузку. Телефон грає стандартну музику. Вона не впізнає номера і хоче відхилити дзвінок, думаючи, що це якийсь індійський хлопець, який запропонує подовжити гарантію на автомобіль або унікальні ліки від ковіду. Але вона займається справою – пошуком зниклих. І тому піднімає слухавку, готова перервати спілкування, щойно надійде пропозиція. Привіт, це Голі. Голі Гібні? Так, це я. Хто це? Ренді? Голос із запитальною інтонацією, ніби не зовсім впевнений у власній ідентичності. «Ренді Голстен, ти приїжджала і запитувала про Тома і його дівчину Бонні?» «Вірно. Ти просила подзвонити, якщо я щось згадаю, пам'ятаєш?» «Здається, Ренді, не те, що п'яний, але, схоже, тепленький. Я згадав, а ти?» «Що, я?» «Терпіння, думає вона. Я все пам'ятаю, Ренді». «Так, але це, мабуть, нічого не означає. Я був на тій вечірці, так, новорічна вечірка. Я був добряче п'яний. Так, ти говорив. Я пішов на кухню, бо там було пиво, і ця Бонні вийшла, і ми трохи попотякали. Я не думаю, що вона була п'яна, але трохи таки була, ходила зигзагами, якщо ти розумієш про що я». «В основному, – говорив я, – як завжди, коли наберуся, а вона здебільшого слухала. Думаю, що, можливо, вона вийшла на кухню, щоб спекатися, Тома. Я тобі це казав?» «Казав. Але вона сказала одну річ, яку я запам'ятав. Не згадав, коли ми з тобою балакали у Starbucks, але згадав пізніше. Ледь не подзвонив, але потім подумав, та, ну, його в сраку. Що саме ти згадав?» Я запитав її, що вона робила на різдвяних канікулах, і вона відповіла, що була ельфійкою. Я кажу, ким? А вона, я, мовляв, була різдвяним ельфом. Херня, мабуть, це нічого не означає. Голі цитує, імперія завдає удару у відповідь. Це означає, що все щось означає. Ренді вибухає сміхом. Ха-ха, майстер Йода, клас, ти крута, Голі. Якщо колись захочеш піти кудись і взяти гамбургер і гелечик... Голлі дякує, каже, що візьме до уваги і дає відбій. Вона закінчує молитву на автопілоті. Вона була ельфійкою, була різдвяним ельфом. Напевно, це не важливо, але, як міг би сказати Йода, цікаво це однак. Пенні може знати, що мала на увазі Бонні, але Голлі не хоче розмовляти з Пенні без крайньої необхідності. Тепер, коли вона прокинулася, хочеться курити. Голі одягається і спускається до автомата з виготовлення льоду. По дорозі виникає ідея. Вона запалює і шукає у контактах лакішу Стоун. Якщо це пропозиція пожертвування на церкву, це голігібня кіша. Приділите мені хвилинку часу. Звичайно, якщо це допоможе вам знайти Бонні. Маю на увазі, ви ж іще її не знайшли? Голі, яка дедалі більше впевнена, що Бонні більше немає в живих, відповідає. Ще ні. Вона коли-небудь казала, що вона, це, напевно, прозвучить божевільно, різдвяний ельф. Кіша сміється. Зовсім не божевільно, подруга. Вона була різдвяним ельфом. Ельфи Санта-Клауса одягаються, як Санта, тобто мають бороди і червону шапку, але в неї були ельфійські черевики, милі такі зелені з закрученими носками. Вона сказала, що відірвала їх у Гудуелл. А чому ви питаєте? У торговому центрі? Купувала з огляду на сезон? Ні, з приводу різдвяної вечірки. Зум-вечірка через епідемію. Але ельфи, я не знаю, скільки їх було, окрім Бонні, може, дюжина, розносили гостям закуски та попівдюжини пива. Дехто отримував шампанське. Викладацький склад, знаєте, вони ж літа. Голі відчуває, як щось тепле розливається від куприка до потилиці. Нічого певного, але інтуїтивно вона відчуває це саме те, що вона шукає. Хто організував вечірку, ви знаєте? А оті старі професори на пенсії. Він знавець природничих наук, вона англійської літератури Гаріси. Друге. Голі знову запалює й бродить паркувальною зоною Дейзін. Надто глибоко занурена у власні думки, щоб турбуватися про недопалок останньої сигарети, просто наступає на нього і продовжує ходити, опустивши голову і насупивши брови. Їй важко встигати за власними припущеннями, і вона змушена час від часу нагадувати собі, що це поки що лише припущення. Біл говорив, що будь-яка справа схожа на яйце. Він також розповідав про синдром синього «Шевроле». Щойно ти купуєш синій «Шевроле», то починаєш бачити сині «Шеві» всюди. «Припущення», – повторює вона, запалюючи чергову сигарету. «Не факт, лише припущення. Так. Але». Керрі Дреслер працював у «Страйкемаут Лейнс». Роді Гарріс, він же скач-м'яч, грав на доріжках «Страйкемауту Боулінг». Мало того, що Керрі іноді грав за команду Родді, Бонні Нідал працювала на Гарісі в на Різдво, хоча... Стривай, дівчино, це була лише одна вечірня вистава. Щодо Елен Креслоу... Вона передзвонює Кіші. Це знову я. Вибачте, що турбую вас, якщо ви збиралися спати. Кіша сміється. Аніскільки. скільки. Я люблю читати допізна, коли вдома тихо. Що трапилося, Люба? «Ви не знаєте, чи не підтримувала Бонні зв'язок з Гаррісами. Маю на увазі після тої різдвяної вечірки». Дійсно, було таке. На початку року Бонні деякий час працювала на пані професорку. Писала листи подяки та наводила ладу її контактах. Лайно те. Ну, показувала їй, як працювати на комп'ютері, хоча спочатку думала, що пані професорка мала б знати про комп'ютери трохи більше. Кіша вагається. Говорила, що, можливо, стара леді має на неї якийсь пунктик. А чому ви запитуєте? Я намагаюся відстежити її контакти та переміщення з кінця 20-го року до моменту зникнення, відповідає Голлі. Але це лише тінь відвертого зізнання. Чи можу я поставити вам ще одне запитання, не про Бонні, а про іншу жінку, яку ви згадали, про Елен Креслоу? Звичайно. Ви говорили, що спілкувалися з нею у дзвінниці, але також сказали, що вона працювала в будівлі факультету природничих наук. Так, вони зовсім поруч одне від одного. Це важливо? Напевно, ні. Але може бути важливим. Роді Гарріс все ще може мати кабінет на факультеті природничих наук. В реальності професори коледжів ніколи не виходять на пенсію, хіба не так? А якщо так, то у день зникнення Елен в нього був кабінет. Третє. У Голі закінчилися сигарети. Але поруч із мотелем є супермаркет. Вона їде під'їзною дорогою, коли телефон знову спалахує. Це Таня Робінсон. Голі вітається і сідає на лавку біля магазину. Випала роса, штани не мокнуть. Зазвичай це дуже дратує, особливо якщо під рукою нема запасної пари. Тепер Голі практично не помічає цієї прикрості. «Я хотіла поговорити з тобою про Барбару», – говорить Таня. Голі сідає прямо. «З нею все добре?» «Все добре. Вона розповіла тобі новину. Сьогодні на неї навалилося стільки всього, що вона могла і не встигнути». Голі вирішує трохи помовчати. Але якщо новину знає Таня, мабуть, можна сказати, що знає й вона. Вона не розповідала. Джером розповів. Це прекрасно. У поетичних колах премія Пенлі серйозна нагорода. Таня сміється. Тепер у мене в сім'ї двоє письменників. У це важко повірити. Мій дід майже не вмів читати. А що до дідуся Джима, ну, ти про нього знаєш. Голі знає. Сумнозвісний чекаський гангстер Алтон Робінсон – тема Джеромової книги, котра незабаром вийде друком. Барбара зустрічалася з місцевою поетесою на ім'я Олівія Кінгсбері. «Я знаю, хто це», – каже Голі. «Вона не турбується розповісти Тані, що Кінгсбері – це набагато більше, ніж місцева поетеса». Джером розповів, що вона наставляла Барбару вже кілька місяців поспіль, але я лише сьогодні про це дізналася. Припускаю, вона побоювалася, що її звинуватять у копіюванні брата. Це смішно. Але це Барбара, як вона є. Так чи інакше, вони з Олівією дуже зблизилися. А сьогодні пані Кінгсбері довелося лягти в лікарню. Фіброма. Ти знаєш, що це таке? Знаю, це погана штука. Але в її віці хвороба протікає трохи інакше. Олівії Кінг ось-ось виповниться сто років. Її стабілізували, але у бідолашної старенької рак. Вона хворіє на нього довгі роки, так Барбара каже. Але тепер метастази пішли у легеній мозок. Вона ще щось говорила, але за плачем було важко розібрати. Мені дуже шкода. Вона попросила мене подзвонити всім її друзям. Барбара поїхала додому до пані Кінгсбері разом з її доглядальницею, яка так само розбита. Вони збираються ночувати там удвох і, гадаю, завтра привезуть пані Кінгсбері додому. Олівія повідомила, що не хоче помирати в лікарні, і я її розумію. «Це дуже зрілий вчинок з боку Барбари», – каже Голі. «Вона хороша дівчина, відповідальна», – схлипує Таня. Планує залишитися там до кінця тижня і на наступній вихідні, але хто знає, як швидко хвороба увійде в останню стадію. Барбара сказала, що пані Кінгсбері чітко дала зрозуміти, що якщо трофія повернеться, вона не хоче знову до лікарні. Ясно. Голі думає про власну матір, яка померла в лікарні. На самоті. Передай Барбарі, що я її люблю. Ну і щодо премії Пенлі, привітай з потраплянням до шорт-листу. Зроблю голі, але не думаю, що зараз це її хвилює. Я пропонувала допомогу, але Барбара заперечує. Мені здається, вони з Марі, це опікунка, хочуть, щоб їх залишили на одинці з місіс Кінгсбері. У неї, здається, більше нікого немає. Вона усіх пережила. Четверте Підтекст Таніного дзвінка полягає в тому, що Барбари не буде на зв'язку, доки вона доглядатиме за Кінгсбері, хворою подругою та наставницею. Але Голлі повертається до свого номеру з двома пачками сигарет у кишенях штанів карго, і перше, що робить, це дзвонить Барбарі – автовідповідач. Вона залишає повідомлення, що Таня все їй розповіла, і якщо Барбарі щось знадобиться, варто лише подзвонити. Вона каже, що шкодує, що хороші новини були затьмарені поганими. «Я люблю тебе», – закінчує Голлі. Вона роздягається, чистить зуби пальцем, використовує мотельне мило, рідкісна гейдота, і вкладається на ніч. Лежить на спині, дивлячись у темряву. Мозок не вимикається, і Голлі побоюється, що на неї чекає безсонна ніч. Вона згадує, що на дні сумки торохкотить кілька таблеток мелатоніну і запиває їх ковтком води. Потім перевіряє телефон на наявність текстових повідомлень. «Сьогодні ввечері лише одне від Барбари. Лише два слова». Голлі сідає в ліжку, перечитуючи їх знову і знову. Тепло знову піднімається хребтом. Текст, яким супроводжувалася фотографія Керрі Дреслера та команди Golden Oldies, був лаконічним. Ти впізнаєш цього хлопця? Відповідь Барбари, судячи з позначки часу, майже напевно надіслана з лікарні. І ще коротша. Якого саме?